Čitani sledugi evangelja po Marku Slava tebe Gospode slava tebe Gospinu Reče Gospod Ko hoce sa mnom da ide neka se odvrgne sebe i uzme krst svoj i vide mnom ide, jer kolko će život svoj, da sačuva izgubit će ga, ako izgubije život svoj, mene radi, evanđelja, onaj će ga sačuvati, jer kakva je korijest čovjeku, ako zadobije sav svijeta duši svojoj naodi, ili kakav će otkup dati čovjek, za dušu svoju jer pose postiđi mene i moje riječi u rodu ovom preljubotorno i brešno i sinče se čovjek žiji postiđeti njega kada dođe u слави отца svojega sa svetim anđelima i reče im, zaista mu kaže Ima nekih među ovima što stoji ovde, koji neće okusiti smrti dok ne vide carstvo Božije, da je došlo poslije. crkvenoj porke za vrijeme propovijedi koju daj Bože da говоримо u slavu Božiju i na korist i spasenje naših duša ima među nama braće i sestre kako čusimo i u svetom evanđelju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 Sin čovječi nosi Bogo čovjek nosi I donosi Nama braća i sestva To je najveći događaj U istoriji Sveukupno istoriji Toliko veliki Da nijedan drugi Ne može da se upoređuje Sa njim A svi oni veliki U domostroju Našeg spasenja povezani su sa njim, njemu ili prethodili, ili slijedili. I ovaj događaj, da današnji braće i sestre, mislimo na svetu liturgiju, jeste u direktnoj vezi sa tim velikim događajima projave slave Carstva Nebesko, koja je došla i projavila se u silu.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 Danas, tu divnu porodicu, čudesnu, silnu, moćnu porodicu, trićeri i materi Sofije, koje su tu slavu vidjele, tu silu primile i projavile mučeničkim svjedočenjem i mučeničkom krvlju, velike mučenice,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 čistu pravoslavnu i kroz tu vjeru braće i sestre vidjele ono što bi i mi trebalo da vidimo i daj Bože da među nama ima onih koji su zbog toga ovdje i ni zbog čak drugog samo zbog toga da vide slavu Božiju i silu Božju kako dovazi u silu u sili svete liturgije zato crkva Hristova Donoseći tu silu i nudeći tu slavu, najviše brine o toj svojoj djeci. Jer vrlo često, braće i sestre, među nama ima nezainteresovanih na blagoslove način. Ima onih poglobično zainteresovanih koji još nisu odlučili kojoj slavi da se priklone i čiju silu da prime силу Božju или силу pauloga ljudskoga знання, ума i sile. Палу силу ljudsku koja se projavljuje i u ove naše dane. Projavljuje i neminovno svoju nemoć iz poljava. A да vjerujemo da ima ovdje oni koji su došli tu silu i svoju da traže, Zato Господ njima se obraća. Prolazi pored mnogih od nas, brađe i sestre, koji ga dodiruje, koji ga sluša. Evo i sad, čuli smo samu riječ Božju. I vrlo vjerovatno da je samo mali broj nas osjetio da je Božja riječ. I sa bažnjom, sa velikom čežnjom, i potrebom upio je svojim čuvima i onim spoljašnjim i onim unutrašnjim kao što žedan pažljivo sakuplja svaku kap vode sa drom. Tako i žedan carstva Božje i sile Božje koja se projavljuje u crkvi kroz svetu liturgiju sve oviže braće i sestri.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 koji carstvo Božije ištu i slavu njegovu. Podsjetimo opet, braćo i sestre, sebe na one riječi koje nam je Gospod upravo izrekao. To su mnogo važne riječi koje rijetko čujemo, vrgo rijetko, a sam Bog ih je izgovori.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 Da su se osmijelili, prihvatili te opasne rabote, oni su, braćo i sestre, po najviše ugroženi, od svih ugroženi, najugroženiji ljudi su oni koji se crtvi protive, na bilo koji način, da li brutalno silo, da li tako što je kleveću nju, I njene arhijereje I uopšte klir crkve Njene svetitelje Njeno učenje Ili one koji gledaju na razne druge načine Da narod odvoje od crkve Svi oni braće i sestre su u velikoj opasnosti I njihova riječ Je neistinita Njihovo mišljenje Nije takno braće i sestre I prihvatajući ga I na osnovu njega, gradaći stav o crkvi, mi se gubimo, braćo i sestre, i propadamo. Propadamo kao ljudi, kao ličnosti. I sve je bliža i konačna tragedija. Zato, jedini način da se od toga oslobodimo, ne uz neki veliki napod, jer to je paučina, braćo i sestre, to je prah, to se lako dao tresti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 I sa pažnjom čujemo šta Bog ima da kaže. Ljude smo čuli, ne jedno, nego mnogi Svaki dan govore, evo i ovih dana razne su kampanje. Pa jedni pozivaju naprije, drugi nazad, jedni kažu ajmo vijero, drugi desno, ajmo se ovim, ajmo se onima. Svi svoje mišljenje imaju i puteve predlaženje. A onaj, braćo i sestre, koji je jedini put, jedina istina i jedini život, istinski život, koji predstavlja vrata, koja iz vremena vode u vječnost iz života, lažnog života u istiniti život i stane u svjetlost, jeste Bog i spasitelj naš, Bogo čovjek Isus Hristos. I njega imamo i sa njim se srijećemo, braće i sestre, i pazite, njegov glas čujemo u crkvi. Jutro su oni kojima je popuštila anestezija, mogli su da načuju, da nazvu te riječi. Mnogi kojima još uvijek djeluju anestezija svijeta, koju primamo preko televizije, braće i sestre, i preko drugih, bolca sa infuzijom ovoga svijeta, oni vrlo, ne vrlo nego sigurno nisu uopšte odreagovali, više nego onaj, kome teste vam režu nogu poslije spinalne anesteziju. Bog govori, ništa se nije desilo, ama baš ništa, sve zijevanje i rasipanje pomislima. To je znak mrtvilo, velikog mrtvilo. Ali ima ovdje, vidi se, i oni od kojih opušta anestezije, pa se malo mrdaju, nedeljom prave pokrete, mrdaju prstima, vratom, ponešto i mogu da urade, ponešto mogu i da čuju. Jer to je, braći, sve se vrlo važan trenutak, jer riječ Božija, ako se čuje, čovjek prima silu i snagu da se odupresili oga svijeta. Riječ je gospod rekao, svima nam, rekao je, odjeknule braće i sestre danas čitavom vaseljenom. Riječ je Božja. Snažnija je ona nego percepcije naših čuva. Nju su čuli braće i sestre u ovom trenutku. I angeli, čuli su i svetitelji, Mi čuli ili nismo čuli, čuli su i demoni. Kad se čita sveto evanđelje, braće sve svese, demoni koji nas prate, stalno se šunjaju. Za nekim ide i deset demona, za nekim ide dvadeset. Sveštenika prati uvijek čopor demona. Bludnika prati uvijek njegov demon. Srebroljubca uvijek njegov demon. Onoga koga je uvatio džavno stomako ugađanje. Stalno je demon sa njim Onago ko zavidi Demon je sa njim Demon zavisti Gordeljivca prati najopasniji demon Onoga koji tuguje Koji u čomotini. Njegov demon tuge A kad se čuje riječ Božja Oni odstupe braće i srste. Odmaknu se Jer oni prepoznaju tu riječ E gospodin mi je jutro sreko Evo malo prije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 Jer će čuti one riječi koje smo čuli u ovom Kad se gospod bude postidio takvih Pred ocem svojim nebeskim I anđelima Kad bude došao drugi put u slavi I reći da nas ne poznaje To su strašne riječi I strašna i blagovremena Upozorenja braća i sestra Ići za gospodom jest ići za crkvom Uzeti krst svoj, znači biti poslušan crkvi. Izgubiti život svoj radi evanđelja, znači primiti vječni život, braće i sestre. Zaminiš ovaj privremeni, kratki, lako obmanljivi, pun zamki, opasnosti, bolesti, slabosti, zaminiti ga za vječni život. Pa kad voziš neko raspavu alutu, Pa ti neko ponudi, evo ti nova limuzina. Pa praktično ne možda da se upoređuje s tim što se jedno i drugo zove automobilima. Ali po mogućnostima da se ne možda ni upoređivati. Pa ko ne bi, braćo i sestre, zaboravi ono auto i ušao u novo. Naravno, uz uslu da se ne griješi, da se ne prave loši kompromisi, nego da je sve čisto i Bogom bragosloveno. Pa svi, braćo i sestre... Novu, ljepšu haljenu za stavu. Bolji stan od, nekog, od neke šupe. Bolju misle, jakšu volju. Svetije osjećanje. Pa svi, braćo i sestre, mada svi to hoćemo, ali radimo i loše stvari da bi došli do toga. A gospod nam nudi, braćo i sestre, da budemo u njemu živi, znate... Mi smo zatvoreni u naše okvire, to nije život, braćo i sest. Pogledajte, mnogi ljudi daju signal da ne mogu tako da žive. Pogledajte, ljude koji se ubijaju, pogledajte, ljude, ljude koji svoje živote pretvaraju bukvalno u pakao. Znači, ne može se, muka je, je, A gospod nam nudi da se toga života odreknemo. Možda ti nisi osjetio da je to tako, sad ti je krenulo, posao se otvorio ili nešto drugo, pa ti se čini to je to. Nije, vidjet ćeš danas, jutra, prećutra, iznevjerit će te. Pretvoreće se to u veliku muku i u veliku težinu. Ta velika današnja naslada bit će uzlog nepodnošljiva od jutrašnje gorčine. Zato gospod navrime nudi da se odreknemo vjelom braću i sestre, подов прону, ддвоежну, смртну, важну, инфицираогg живота, da приmo ноvi живот, кои nam се нуди kro zliž Божju kroveто ванžeje i kro свете tajни наши церкve. Do tej мереje da ga приmo graćve сестре da umо старom čовеku. Пазите, то je много важно да знано. Зато празници,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 da ih nadahne praktično da ih ozrači vjerom nadom i ljubavlju da izdrže ne male muke braće i sest jer ih je sam rimski car Adrian istjazavao to nije bilo neko vučanje za uši, znate, ili neka prijetnja uvođenje nekih malih sankcija što je bilo ozbiljna istjazanja i one mlade projavljaju da se može A otkud ta snaga od odricanja braća i sestra? One su umrve, one su već umrve starom čovjeku i našli život u evanđeru. A onda je sila Božja projavljena, braća i sestra. Našli su život, izgubili onaj stari i našli novi koje, koji ni smrt nije mogla da im oduzme. Je evo povedajte, danas 21. vijek koji je sve šetao ovom planetom. Kakve sve opmane, kakve sve zabrude, kakve sve zamke, njih četiri stoje, sjajne braće i sestre, i svoj crpi poznate i u Carstvu Nebeskom proslavljene. I divan primjer četiri žene sve nas dementuju, braće i sestre, sve na u isto vrijeme ohrabuju da se može ako se hoće, a moći će se ako budemo htjeli.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 I zove privremene smrti u vječnu smrt I zove obmane u onu vječnu obmanu I zove muke u vječnu i neprolaznu muke Zato čujmo ove riječi gospodnje Gospod je izgovorio Nama se obracio Ako hoćemo život da umremo braćo i sestre I mi da uzmemo svoj krst Na njemu praspet da budemo da bismo smo da sa vas krsnemo, sa vas krsujim, gospodom i Bogom i spasiterem našim, Isusom Hristom, kome sa Otcem i Duhom Svetim, neka je slava vijekove, vijekova. Amin. Recimo, smije sve duše i od svega oma svoja, recimo... Gospode, o... sve držetelje Bože. Pa da kažemo još jednom, da sve tajni priječeške mogu da pristupaju kao bakuncu svetotajinskog života. Samo oni koji su čuli glasbi skornji i čupči odazivaju se na taj način Vjerujući da onaj koji u svetom jevađer, jutlu sreča, da ko hoće da ide za njim, da se odrekne sebe, uzme krst svoj i za njim krene, treba da zna da onaj koji tu riječ reče, sad se tijelom i krovlju pojavljuje i nudi i zaista Onaj koji se na njegovu riječ ne odaziva, koji je ne čuje i ne sluša i ne ide za njim, ne odričujući sa sebe, kako može da priđe, a da mu krv okusi i dijevo primi. Ako riječ ne čuje i ne želi da je čuje i po njoj da živi, kako će dijevo da primi i krv božansku da nosi u sebu?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 Za jednom običnom trpezom, ispružajući čašu da mu se sipa crno vino, rekaši, daj, kaže Isusove krvi. I ne sluteći kakvu hugu izgovara, i ne koga je naučila da tako govori, ne razlikujući vino od krvi Božje koju imamo u svetovi turgiji, Pretvorenu Duhom Svetim. Pretvorenu vinu Duhom Svetim. Zato, brojce i sestre, onako u ime Božja vas molimo da svi koji pristupaju Svetom Priječešću, pristupaju sa vjerom, da pristupaju živome Bogom. Da pristupaju u ovinju božanstva. Ne plašajući se, jer Bog nije došao da nas plaši, nego da nas iselju i spasavaju ali sa tom potrebom da smo bovesni i da smo ugroženi, da smo grešni. Ako pristupamo onako tupo, braćo i sestri, onako od prilike, ponekad, ne može se pričešćivati, ponekad, braćo i sestri, pa je li moguće da vjelimo da je Bog svake nedelje u crkvi, da nam se svake nedelje nudi u svetoj liturgiji, a da samo jednom godišnje dolazimo. Takav čovjek ne vjeruje, braći i sest. I tako je najbolje ne pričeštivati, nego ima ona druga muka, pose se za godinu dana ne pričesti, postoje su neki kanuni takoga, nisu ni sahranjivali u dvorištu crkve, ni po hrišćanskim Godinu dana nije došao da se pričesti. Godinu dana ih noriše tijelu i krv godinu dana ignoriša ljubav, žrtvu, tri svetoga Boga, nemoj ga ni se hranjevati sa hrišćanima. To je visoka svijest crka, braće i sestre. I tu nemojmo da se igramo, znate. Nema crka nivo kakav mi imamo i na mi živimo. Ona je došla s podižem. Zato vas pozivam. Oni koji su u ritmu ili koji hvataju ritmu, ajde bolje tako reći, jer smo bliži u toj situaciji. Neka pristupaju, a uvijek sa strahom, braće i sestre. Ne dozvolimo da bude pretjerano smjelno. Ne dozvolimo da bude drzko, braće i sestre. Nego uvijek sa strahom. se ona još žive u tom opolaku blagodati i mnoge stvari sa njih i ne tišu koje se tišu u nas od razlih, ona spontano prileze. Ona i ne slučaju ovo što mi pričamo, jer što ih se i ne, tiči, i ne treba još uvijek, ali mi od razlih koji smo griješili, mnogi od nas i smrtno se griješili, treba sa velikim trepetom da privacimo u građe i srstvo. Crkva nam snishodi, Bog snishodi i tekakus snishodi, ali nemojmo to da zbog potrebimo u građe i srstvo. Kad bi se primjenjiva drevna pravila, drevni apostolski kanonik, Kad bi se primenjivali kanoni Svetih Otaca, Vasilija i drugih, Vasilija Velikog, znate, brađe i sestri, bilo bi nemalih problema ovdje među nama. Kad bi svi bili prozvani, pa vično i detaljno ispitani, bilo bi mnogo drugačiji, veroji to? Ali crkva, prateći nas i dajući kanoni pravila čoveka rade, Da pomažu, zato je malo opustila te stege da bi mogli da se vratimo. Ali ne mojmo to da zaupotrebavamo, braće i srste, nego dajemo maksimalno doprinos svi zajedno da se podignemo na nivo crkve. Odnosno da ushodimo iz sile u silu, jer tom ushođenju nema kraja u vremenu i u vječnosti. A sve od arde počinje, braće i srste zato oni koji su kršteni oni koji su ne ne bi trebali ni da se nalaze u ovom kramu ako ih ima oni koji su kršteni u crkvi a na ovim prostorima samo kršteni mitropolije i crnogolsko-premonskoj i nikako luga više krštenja brato i sest. oni koji su kršteni i oni koji poštoju tijelu i krvo oni neka prilazaju oni koji još to nemaju mogu da dobiju Pomoći će Gospod. A ne mojimo da preskačemo braće i sese stepenice. Imamo sveštenstvo. Imamo kliju. Osavjetujemo se. Zagažemo razdobog. Projavimo potrebu. Projavimo neznanje. I sve ćemo dobiti braće i sese. I više nego što smo tražili. Ali samo da tražimo. Nemojte da ignorišete sveštenstvo braće i sesre. Takvi smo kakvi smo. Tako kakvi smo Bog je dao ovakvom narodu kakav. Tako da nemojte posebno svetoj tajni priječešće, nemojte da prilazite ako nemate kakav takav odnos sa sveštenicima, oni koji nemaju nikakav odnos, brađe i sest, a hoće da se Ja jako rizikuju, znate? To je poskakanje iz aviona, kao da si prvi put stavio padova na sebe, Ne konstruktujući ni pilota, ni instruktor, nego samo iskočujući iz avijona. To su mali nije nikakve šanse. Takvi oni koji se pričeškaju, braći i sestri, bez savjetovanja, ili kako se to kaže, bez kuragoskova crkva, mnogo rizikuju. A nije gospod došao, se sada, da rizikujemo, nego da idemo sigurnim putem. Uskim, ali sigurnim putem koji vodi u život vječno dok ima vremena da doći se se sviđa. Oni koji su se spremili neka u pristupaju, oni koji nisu neka uživaju u prizoru, gdje se čovjek sjedinjuje se Bogom i neka podstatnu sebe da i sami budu u tom spasovnostnom redu, u toj miti koja ide za gospodom, gospoda prima i sa gospodom sve zadobija toj čovjeku potrebno i obremenom i vjeruć. Hristos bosko e, se vazi vazi. Da što se čini. da iskoristim priliku. Kad smo se već ovako mi se собрали pravo vrijeme i na pravo mjesto oko jedinom istinitog Boga da predložimo onima koji su zainteresovani poslije današnjeg poziva kojim nas je pozvao sam Bog smatramo velikom čašću pa makar bili pozvani i na raspreće jer kad Bog besmrtni vas krasli poziva na raspeće i na krst On vječnost nudi i besmrtnost daje na dakle, oni koji su zainteresovani i koje je ta riječ dodirnula i podstakla Promijenimši do sadašnje mlako raspoloženje i glubu nezainteresovanost i potpuno naopak odnos prema vjeri, crvi i spasenju, predvažemo da, kao mapu i kao jednog saputnika, vrvom odlog i upućenog u stvar, a takvi su nam danas mnogo važnije, ima mnogo važnih saputnika, mnogo važnih vodiča, mnogo važnih agencija za spasenje i posiguranje. Takvi su dakle mnogo važni, a u našem svetom Nikolaju Žičkom, episkopu, čudotvorcu i ravno apostolnom Svetitelju, vidimo upravo takvog saputnika i vidimo, braće i sestre, njegovo prisustvo u jednoj čudesnoj knjizi, poznativoj kao ohlitski proglog. Vjerujemo da je dobar dio vas ima, da zna o čemu se radi, a vjelujemo da makar neki od onih koji imaju da je čitaju, a sigurni smo da oni koji je čitaju zadoviše ogolnu korist od nje, vrlo, vrlo, brzo, posle godinu dana očigledne promjene na bolje i na više, a zavjetujemo onima koji je nemaju koji možda nikad nisu ni čuli za nju, da je imaju. A u njoj imaće najboljeg saputnika i vodiča na ovom tijesnom putu, na kome nas gospod vodi, na koji nas gospod nas pozva, Hrsto Vaskasom putu. Dakle, knjiga Okritski prolog, braće i sestre, pisana svetim čovjekom dakle duhom svetim nadahnuta i napravljena da bude po našim mjerama braća i sestri našim oćima, i našim očima da i danas nas učini svetima i recimo pravoslavnima po umu i po životu ko je zainteresovan eto milošću Božjom uspjeli smo da je nedavno donesemo iz Lelića, iz svetinje vladite Nikola, ađe mu se i moština laze, tako da ko je nema nekje ima braće i sestre pomoći će time sebi a pomoći će i crkvi koja treba da ga oblikuje za vječnost. Vidite i sami nemamo baš mnogo vremena nemamo ni pažnje, evo i liturgija koja je prosto neophodan minimum, postave neki rijetki, da kažemo, trenutak gdje se okupljamo ovakvi kakvi smo, tako da nam je pokritski provok braća i sestre mnogo važan i od velike pomoći. Sveštenici tvrde da ako uspiju da vežu nekoga od svoje pastve, Zohritski prolog, ali da ga čitaju svakog dana, jer on je pisan tako da se čita svakog dana, da za tog čovjeka više ne brinu, jer njega vaspitava pravoslavna crkva, vaspitava ga pravoslavni episkop i svetitelj, ako kroz Zohritski možemo slobodno reći u nota svetoga predanja se izviva u srce svakog pažljivog čitaoca. Zato evo još jednom pozivamo sve braće i sestre da tu knjigu imaju i da je redovno čitaju, ima se veliku, veliku koris. I borodice se progog čita i um koji tu svetlo spremi bit će osvećeni duhom svetim. U toj knizi braće i sestre, naučićemo i ko su sve mučenice vjera, nada, ljubavi, mati i sofija. Mnogi uopšte ne znaju ko su one. Mnogi ne znaju šta prazdujemo kad prazdujemo o zdriženju časnog krsta. Mnogi ne znaju šta je to o Mnogi ne znaju šta praznem u blagovjestima. Mnogi ne znaju ko su Sveti Đorđe, Sveti Nikola, Sveti Arhangel, Mihajlo, Gavrilo. Mnogi ne znaju ko su mnogi Sveti mučenici koje naša crkva slavi. Mnogi ne znaju po kome ime nosa. A sve to možemo da naučimo... I još mnogo toga iz oštrikskog prologa. Da naučimo da rasuđujemo zajedno sa svetim vladikom. Da naučimo i da sozrcavamo, braće i sestre, da ne bude sve što znamo i sve što smo vidjeli, ono što smo na televiziji čuli i o čemu su nas spikjali i zvijestili. Nego da vidimo nešto i što se ne vidi tjelesnim očima, Da doprojemo, braće i sestre, do onih visina do kojih avioni ne mogu, satelitima nepristupačne, do kojih samo može istinita vjera i život po vjeri istinitoj, do nadnebesnih visina. I da slušamo svakog dana besjede u onoj rubrici besjeda Da slušamo besede, braće i sestre, najvećeg besednika u, u im poslednjim vremenima, a jednog od najvećih u istoriji naše crkve, kako ga je crkva i nazvala, drugim zlatovstvom. Misleći na besede Svetog Vlodika Nikova svakog dana, braće i sestre, a za čitanje te porcije Nije potrebno više od 15 minuta koliko traje sportski izveštaj na nekom od dnevnika i mnogo manje od drugih televizijskih serija, a neuporedivo manje od zaglupljujućih filmova i dva puna polvremena sa raznim produžecima i dodacima, pa čovjeku ponekad i čitav dan rođe u trčanju za loptom koje i nema koja je izmišljen. petnaest minuta po petnaest kap po kap žive vode I u srcu se pokrenu one vode koje kad krenu teku u vječni život. Probajte, braće i sestre, tamo će vas očekati predgovor svetoga Justina Čelijskog ovo javljeno, pa ako ne uvijete nama, pročitajte u predgolovu šta Sveti Justin kaže za otkripski prorok, kakva je to knjiga i od kakvog je značaj. Pa onda, ako poćete, poslušajte, ako nećete, ne morate, ali i posledice neće izoslediti.